Girola. Bueno, aste ba, artero bezalaxe, ba kirola gehipatuko bitugu hemen antzedi erratian eta aste artero bezalaxe ere, bueno, ba Oñatze Mitxena dugu hemen estudian gurekin, ainaatz egurdion. Egurdion bai. Eta telefonoen beste muturrean, Eneko Sanchezeneko egurdion. Egurdion. Bueno, ba Emche Gaude Berriz ere, Oñatze, bueno, ba kirole emaitzen errepasorekin hasiko gara, ez ezagitu Eskubalotik edo nahi dizuen bezala. Ba, Eskubalotik lan hasiko naiz eta beti bezala, bueno, Illarresko eskemaian dagoen bidasoak Horengontan Bidaia Pozau zeukan eta handikan hogeita e, e, magoz eta hogeita mabi galduta hitzuliza egu. Zorte e, hauki du ze bere aurkari nagusienak, Torrelabega eta Universidad de Mar den Leonek ere galdu egin dute eta, bueno, zeilkapenean abailugarren jarraitzen du, amagoespunturekin Torrelabegarekin torre berdin duta. Bestalde, bigarren maila nazionalean daukagun labakaladeran darri biak, Portugaletera bidaia zeukan eta handikan garaipen batekin itzuli da. Egia san hori liga bukatzeko gutxi gelditzen zaie da bueno, sai elkapenean arazorikan gabe daude, sai elkapen erdian eta arazorik gabe. Eta azkeniko eh, eskubaloian hirungo gaztiagek eh, irabazi egitzuen, eh, kopako lehenengo jardunaldean gogoratu hauek, dola bi aste bukatu zutela liga eta kopakina direla, Así era una mandioteko pari eta bueno 34 35 dira Azita Ordiziari bigarren postuan daude ba le lengoarekin berdin duta mm -hmm. ongita ba hori Eskubaloari dagokionez ze eh, Saskibaloite ikasiko gara berbadeneko eh, zer izan dugu asteburuan Ba berri ere azken hilabet hontan ba ohitura izan dugun betzela, ondarribia Irun Saskibaloite taldeak garaipena lortu du eh, kasuntan hontan hobena sa Nafarren aurka 56 eta 71 nagusitu dira, bida sarrak, ba, azkenen azkeneko bost partidatik lau irabazi dituztela kontuan izan da, da torren astean, eh, barkatu, bihar, eh, aurkari zuzen batean aurka jokatzen dutela kontuan izan da, eta bi partia besterik falta ez dira kontuan izan da, ba, ba, aukera desente ditugula Europako txartelorira batzeko. Uh -huh, Itxura polita hartzen ari du, ez da? Itxura polita, bai, kusita azkeneko jabetuntako zehaiak. E, joko, joko polita eta, eta emaitza politoiek ba, ba, badirudi lortuko dula baina hori gogoratu behar dugu bihar arratsaleko zazpitatik aurrera ondartza kiraldegian, ba, gironaren aurkako partida da e, partida garrantzitsuna importanten esango dugu ja, geldiitztzen diren e, egun apur dagoengatik ez e, astebetan mm -hmm. e, txapelketa bukatuko gaita. E, Biarko partida hori Galduta, agur esango geniok Europako txartelari iaia ia, Eta irabazi taldiz, ba, ia ziur barruan Egon gobinatek ez da, da Eta, bueno, eta gogara ezagun ba, Zein garra ez den, ez da, Balako taldeentzako entzako, Europan jokatzea babesle, ni, e, babesle idago kienez Eta hori guztia e, Oinat, zer hubiari idago kionez, zer dugu? Azte hontan Eta ba Berri Battegine ator dena jakingo zuten bezala e, euskaldeari auki dugu top 14ean biharritz eta Baiona artean, ba egia esan biharritzek zipoiara emantzion Maionari berrogei eta 10 irabazi zion partida beraien alde errax juntzan eta esaten duten ez, da bueno badirudi Baiona presioarengatikan ba, di e, presioaren ba partido etzuela egin bestalde e, endaiako taldeak ezta den Hogeita lau eta hogeita bost galdu egin zuen, e, aget mauren kontra, emez hortzik garren jardunaldia zegoen jokoan hau atzeratu izan zen, duela iruazte jokatu bara zegoena, eta, bueno, basailkapenean, e, laugarren jarraitzen dute berrogeita maika punturekin. Eta azkenik, ba, euskal diga, migarren fasean, e, gogoratu, bueno, irunek e, norgeia gokauki du, baina gogoratu aurreko astean komentatu genuela, e, bera, bera eta rio arteko partida, impugnatua zegoela, E, resoluzioa atera da, aurreko astean, eta azkenean herri aldea atera da, bostpunto eman dizkiote herri eta lau beraberarik endu. Horren ondorioz, e, irungo taldeak, e, gia san azte partidoa partidua aurka zeukan eta hortzeukan joko handena ba, azkeneko fazerakoa, da higoera fazerako zailkatzeko, Eta puntu batekin nahikoa zeukan, baina ziru dena, baino asko zerreixagoa izan duzen partida, berro gita amazazpi eta gutx zuen irungo taldeak, mm -hmm. jipoie harra eramantzuen bera berak, eta bueno, ba esan, azkeneko partida gelditzen zaila fase honetan, eta gerora era, ba, zorion du, eta animoak eman, iguera fase horretan, aliketa horren gelitzeko eta igotzeko, noski. Ongi da, e, futbola ere aipatuko dugu, ba, astero bezalase baina e, aipamen horiek eta emaitzakean baino lehen gogoratuko dugu, ba. e, kronika, kirol kronika honen e, bukaeran, ba, David zurutuza, erraleko jokalariarekin egindako elkarrezeta bat entzungo dugula, pasaben ostiralean, irungo ekate elkartean, ba, David zurutuza, taldea, edo peña, Eren aurkezpena, eh, egin baitzuten, hain bat eta bere lagunek esorabutako taldea da Eta bertan, ba, Joseba Jorente ondarri bitarra izan zen ere Baita ametxar zaioz bertxolaria, eh, bere bertxuak ere entzungo bitugu bukaeran Baina bertxuak alde batera utzitaeneko, zer dugu ba, futbol demaitzei dago kien ez? Baina, bueno, ba, nesken futboletik hasita, gogoratu gure taldeak lurraldekako txapelketako igora fasan ditugula, eta lehenengo taldean hondarribia dugu, aztontan ere hondarribiak oneskek eta bat galdu dute ernaniren aurka hortxe ba, zuloan daude e, zute guru altxatzen eta bueno, ba, ezokataukera erik e, liga bitxura e, politagoarekin amaitzeri duten. eta bigarren taldean e, Real Unionek bi eta irabazi dio baskoniari eta marinok utxe eta bi anaitasunari biak e, mutur xamarrean ditugu, e, Madino Bigarren eta Raluñion laugarren aukerarikoa duten bukeraldera. E, Gizonezkoen futbolari dago kionez, e, asteontan partida garrantzitsua izan dugu, Bigarren mailan Raluñionek berdink eta lortu du, kasu hontan goren aurka, ibarren aurka eta ibarren zelaian gainera. Bat eta bat, partida bikaina jokatuta, irungoak, zutena baino gutxia ekarri dute etxera, gaina azkeneko minutuan sartutako golbat, bueno, gol la, edo arbitroak ez zuen ala ikusi eta paiaren ba iritziz gola izan ez zenez, ba azkenan manakoarekin bueltatu ziren Union Orrara Unioneko mutilak. Eh, ere egotzi zuten, itxura bukara aldera etzen oso egokia izan baina tira. Eh, bana oraindik ere laugarren ditugu, aukera guztia dituzte eta baina aste honetan elorroñesen aurka dute partia zuten ere, hauek 6.ak ditugu eta irabazi ezkero, ba, ba zulo pizka, zuloa pixka zulo eta hunditza lortuko lukete. Uh -huh. Gainontzkoa da, ba, erregionalorezko mailan gure bi taldea garaipen lortu dute, bia kanpoan gainera, oihartzunen aurka bi eta 3 urraluni eta trintxerperen aurka bat eta 3 hondarri bia gainera galtzen hasita es eh, ondariberei dagokinez esan dezakegu Beko postuiek usatu dituela guztiz ezpada ere ia guztiz 7 partiduren faltan eta Real Uniónek alde ez hor ba, jarraitzen du mutur muturrean leengo postuan bigarrena egin berri nuta Hernangirekin bat punturekin aukera guztia dituzte baina lehia gogorra dute bi talden artean eh, Regional preferenteen eh, derbia izan dugu aztontan, hontan eh, Hatzaldeko derbia esan dezakegu 2002 eta jokatu dute eh, iralabitziko norgeia doka zen. Izan ere, ba, e, bietako bat jetxiko daia ziur, biak ez da dirak. Ta kasu honetan utzeta birabazi du Marinok. Beraz, eh 2015garren goituko azken aurreko postuan eta Marino aurretik postu bat gorago, 14. 3. 3 zula dute bien artean eta ba, esan dudan bezala ba, bien artean erabakiko da bigarren jetxirako postuari eta gorago ba eta Dunboa ditugu, Dunboak bana berdin dutean San Pedrotarra norka aukera polita galdu dute goiko postoietara urbiltzeko, 6.ren ditugu eta, bueno, leintzak itxura polita emandute eta orendik ere badute zeuz egiteko. Eta Beobiakoak txukun dabiltza, betionaren Beti onaren aurka hutseta bat irabazi dute, 2.ren ditugu eta igotzeko aukera guztiekin oraindik E, lehenengo regionalean, igora fasean landetxak bostetan Soraluze dijoa, eta aldudu soralutzen Soralutze lehenengo dihoa eta asiatibukera gaien duzaio Eta kopan aliz, e, marinho bek bat eta iru galdu texas lazarte harraren aurka Hauek lehenengoak dira eta lastima marinho galduen aukera politazan lehenengo jartzeko Horein zulu aireki du berriro texasek Baina dati bigarren postu horretan, ea e, urrengo fazera pasatzerik badutenko, ba pa hori irabazteko. Eta gainontzeko, ba, aniorganen aurka gutxe eta bat dunguak irabaztzen du, kanpoan, eta behoiak, behoiabek, union, txikiren, union txikiturinen aurka ere, ba nahi gindu. Irugarren ditugu behoiakoak, ogeita bat punturekin, baina dati da, ba, aukirak badituztea horiek ere, marinho bezala. <hazitzen> Ongi da, ba, eza horrekin geratzen garela, e, baina onatze, babitu beste guesta txiki batzuk ere, ez da, maiten iza, atletismoa gota txirrin dularitza. Bai, e, alako berri txiki batzu dinator, uno, e, LKN-ak, Aste Bukarantan, Superdivizioan, Mutilek e, jokatu hor gehiago aurrekoan, bezela galdu egin dute, Bombonez Blasiren aurka, Iru eta Huts, Hem, e, hau egorra indikaz, elkapenean bosgarren daude, 8-2 punturekin, aurreko astean bezela eta nola ez, ba hori, ba, Europaren bila. Beste aldetik, e, atletismo digan daukagu albiste on bat, Espainiako indor txapelketan Teresa Errandonea txapeldun atera da, irurrogei metro esietan, eta txapelduna izan, izan da ere, ba finala aurrenetan, e, sortzi segundo berroita mazazpiko denbora intzuen, lehenengo aldiz Espainiako errekorra bete zuen, eta finalean hori hobetu sortzi berroi tamabi egin zuen, eta bueno, ba, etxera hitzuli da, aurrezko medaia, eta Espainiako errekorrarekin. Eta hemen diken aurrera ba, nahi duena mundialeta, mundialetara, junior mundialetara jutea minima eginda. ta azkenik, txirrindularitzarekin, bueno, sarautzen e, aste bukarontan egonda lasterketa, eta bueno, han e, infantietan, irugarren postuan gelditu da e, Irungo txirrindularitza taldeko Jorge Garzia, Jorge García y esaldi Lucebaten Ondorio ba postuan gelditua da hau sorri ondu eta bueno, aurrera jarrai bezala Ongi da, ba hori esek dira eh lemaitzak, kirol emaitzak bildu izan bitugunak eta bueno ba eskerrak eh, eskeranitz eh, oinatz Bai, ez da ezker onitzeneko, eh hortxe ba, geratu, une bat izan ere, Kiroletatik eh pasoko gara, Ametsa Artzailu, Sendaiarra entzungo dugu izan ere, esleenesan bezala ba. Pasabe nostiralean irungo EKT elkartean David Zurutuza taldea aurkeztu egin zuten eta bueno, ametsa hartzaiuz e, endaiarra da englanten e, taldeko kidea eta gogoratu nahi izan zuen bai ba, David Zerrutuzak e, bere lehen urratxeak futbolean hain zuzere endaian lehen glanten taldean e, eman zituela eh? Bertsoa entzungo du eta ondoren aierti hiri arte lankideak ba, David Zerrutuzari berari egindako elkarrizketa Naiz orain David zuru, zuru den Ze izen ze izana Nik ere ola ezautu nuen Eglantin zen hasi izana Horain badauka kondukzioa Sakrifizioa lana Baina badauka beste gauza bat Gutsitan ikusten dana Augarrenengotzuri urdina bizargorria daukana Mana bateko bueno, ba ze pasas hitza burutik zure izena eramango zuen taldea sortzeko ideia proposatu sizutenean Jo ba, gauza berezia da ez hori ba, ba nahi izatea eta hainak ba, zure izenakin eta bueno, zure horrez ez, ba, ba, jo, zerbait oso polita eta, bueno, naiz nahiz, ba, bueno, e, bueno jende ahi ba, alden guztia amaten ez. Eta, bueno, arengoz poziz daude izaten ari den ibilbidearekin edo dakoneko ya, lo, bueno, ez, ez aitu uste lotxatu, esan edut ondo doa ez. Pena! Eh, ah, Pena eh, bueno, ba, ba, betiko laguna dira, eh, txikitatik ez hau zaitu lagunak eta joe, ba, bueno, lotxatu ez ba, jo, lagunekin ba, ba guztora sentitzen naiz, eh, nire gaine oso uh, lagunekoa naiz, familia eta lagunak ba saiatzen naiz ondo mantentzen, eta joe, ba oso gustora ez, ondo, oso ondo pasa dut, gainera ametsa ba, hartzai duz etorri da eta, eta bueno, joseba jorente ere, Eta, bueno, ekitalde eh, polita izan da. Uh -huh. Eta, bueno, ba, honek errealarekiko beste lotura zupatzen du, ez? Uste, sentimendu ez errealzalea zara, baina, bueno, orain talde, errealzale talde bat eukitza zuri izan Ba, bai, uh -huh. errealakoa, eh, ba, ba, beti denik izan naiz, eta, bueno, bes, beste pausu batez, ba, bat, talde bat eukitza nire izan eta horrek eran bat guztiakin, ba. Bueno, oso polita eta, bueno, motiba, motiba, garria. Mm. Bueno, Baina, urte erdian zure karrerak sekulako buelta eman du, ez? Pasezara, bi mirada eratziko gudan, lehen aurre, aurre denborra aldi gaiten ari zinela, ba, zenekien leku, leku bat zenekan taldean, da, orain, bueno, zure taldea aurkeztu duzu eta lehen mailan jolazte den ari zara. Ba, e, bueno, folak buelta aso emateitu eta horietako bat ba, niri eman dit eh magisu ba, taio ba, nere ildia ba, ba, hasi hasi zala eh mm, bueno eh, erdi hanca erdia kampuan nituen neukan eta eta orain ba, ba bueno, eh, eh, taldean sartuta nago gozatzen eh disfrutatzen eta behar aurten ba lortze mantentzea eta hola ba ba denborari borobileengodo Suposatzen dut pozik eguno zarela ere, partido asko jolaztu dituzulako, eta pixeat atzean utzi dituzulako, zurru-murru eiek, e, le asko lesinatzen zinela eta guzti hori. Bai, e, lehen urtean ba, ba urtezaia izan zen, nehezat ba, ba normala, ez zen, ustez, normala, izan itun lesio kopuru guztiak eta, eta nolo agertatu ziren. Eta ni ba konbentzituta neon, ba, bueno, ez zala an eta hori, it auria, eta aurten ba bueno, erakutsiet, partio jogatu partio guztiekin eta egona izen denborakin, zelaian egona izen denborakin, morekin, ba naizela jokalari jokalariain auskorra, ez? Esatezan bezala. Uh -huh. Bueno, -ba, sano zu e, futbolak vuelta asko manten ditula, baina e, non ikusten duzu hemendi urte erdira edo urte terdira eh zure burua? No ikustoa ba, realean, ez? Eh, a ber, e, garbi daukat, e, hemen jarraituko dela eta oso gustora nago. Eta hainera talde ba gaztea gera, evoluzio asko daukago. Eta ni ustea ba hobera jongo orala, ez? Urteak pasala hala, ba, bueno, e, sentituko era lehenengo mailan eta ikusi beharko da ba non ikutzen duen gaiorra, ez? E, talde honek Bueno, oraindik ez da entzun zuregatik oferta garrantzitsurik, baina bai zurekin erdi alderasokorra osatzen duten xai preto eta Agresmanengatik. Hala ere, espero duzu urte asko beraiekin jolasten jarraitzea. Joa, noretzat berekin jokatzea ba, bueno, plazerra eta eta bakizu ba, foolean zure ondo handuenak onak badira, ba zu hobea dituzela eta Dizutela eta, bueno, ni behortan ba, ba, nahi nuke jarraitza ez, <laughs> nire onerako eta eta realen, realaren onerako ere. Eta, bueno, azkenik nola ikusten duzu eta azken emaitza maitza negatiboan ondoren, ez geisteko borroka horretan sartuko zarete loztu duzu, ala ez zute arazuan diri pasako lemai emantatzeko. E, nik taldea ondo ikusten dut. E, serio dago, egia ba, da ba, ratxatxarra daren magula. Baina ez, ba, nik uste ba, ziren ego ba, partio hau betan bueltan ba, bueno, e, mango jogula e, situazio nahi eta, eta bueno, lasei pasako gula liga bukaera. Baina, bueno, mami izkader eta zertan. Bale, adio.